тільки в п'ятницю ввечері. Якщо ти житимеш із нами, мусиш коритися цьому правилу. Невже ви думаєте, що я буду проти? Навпаки, я дуже рада. Я давно знала, що я собі мушу триматися такого правила, та мені бракувало рішучості. А тепер відповідальність за нього ляже на вас, і я зітхну з полегкістю. Якщо ви не дозволите мені пов'язати свою долю з вашою, я стоги помру і стану приводом, а тоді повернуся і дошкулятиму вам. Уселюся на самому порозі дому паті, і жодна з вас не зможе ані вийти, ані зайти, не перечепившись об мій дух. І знову ан багатозначно перезирнулася із приселою. Гаразд, відповіла вона. Звісно, ми нічого не можемо пообіцяти, доки не порадимося зі стелою, та вона сподіваюся, заперечень не матиме. Що ж до нас, то ми ласкаво просимо тебе і будемо раді твоєму товариству. Якщо наше, просте життя тобі набридне, ти завжди можеш піти без жодних пояснень, додала Прісила. Філр рвучко звелась на рівні ноги, щаслива, обідняла дівчат і вибігла геть. Надіюся, все буде добре, стримано висловилася Ми Мусимо постаратися, щоб усе було добре, кивнула Ен. Я думаю. Філ легко і радісно увійде в нашу маленьку сім'ю. Філ – мила співбесідниця і чудова подруга, і, звісно, що більше нас, то легше буде нашим злоденним гаманцям, але яка буде вона, живучи в однім домі з нами. Часом цього не виходить збагнути і за рік. Усі ми мусимо пізнати одна одну із цього боку. Тож будьмо розумними людьми, живімо самі, і давай жити іншим. А Філ не самолюбна, хоч і трохи легковажна. Тож я гадаю, усім нам буде затишно і гарно у Домі Паті. Розділ одинадцятий. Вир. Життя. І знову Ен була в Еймоллі. Із сайвом стипендії Торберна на чолі. Односельці твердили, що вона геть не змінилася. Врядигоди з подивом і легким розчаруванням, що це й справді так. Ейволлі теж лишилося на принаймні так здавалося на перший погляд. Проте найближчої ж неділі на канікулах, озирнувши паству в церкві, ентаки завважила деякі зміни, котрі зненацька вразили її усвідомленням, що час не стоїть на місці, навіть в Ейволі. Службу правив новий священник, а з-поміж пастви назавжди зникло кілька знайомих облич. Навіки вмовкли пророцтва старенького дядечка Ейба та зітхання пані Слоун. Помер Тімотій Кота у після кволих 20-річних намагань, за висловом пані Лінд, старий Джошуа Слоун, котрого з охайно підстриженими бакенбардами ніхто не впізнав у троні, Тепер усі вони спочивали на маленькому цвинтарі за церквою. А білі Ендрюс побрався з Нетті Блует. Тієї неділі вони уперше вийшли майже люди. Коли білі, сяючи від гордості і щастя, вів молоду дружину в пишній шовковій сукні з перами до лави Ендрюсів, Ен опустила голову, щоб приховати сміхотливі бісики в очах. Вона пригадала ту штормову ніч, коли Джейн освічилася їй замість нього. А вже ж, її відмова не розбила серце Білі. Цікаво, чи доводилося Джейн із неї говорити про одруження від імені свого брата, а чи він таки наважився сам проказати долоносні слова. Його задоволення і гордість поділяла уся сім'я. Від пані Ендрюс на церковній лаві до Джейн, Поміж півчиг у хорі. Джейн подала заяву про звільнення з Енволійської школи і восени збиралася їхати на захід. Не може знайти собі нареченого в Еймоллі. От що, зневажливо пирхнула пані Лінд, а каже, що їде підлікуватися там, на заході. Досі не чула, щоб вона нарікала на хвороби. Джейн хороша дівчина, відтино заперечила Ен. Вона ніколи не старалася привернути до себе увагу, як то робив дехто. «Так, за хлопцями вона не ганялася, якщо ти про це», – відповіла пані Рейчел. «Але заміж їй хочеться не менше за інших, будь певна. Чого б іще їй сунути на захід, у якусь глушину, відому лише тим, що жінок там обмаль, а чоловіків аж задоста?» «Лікуватися, а як же?» Проте, Джейн із подовом та жахом дивилися ен того дня. Що сталося з Рубі Джелліс? Рубі стояла між півчих порід із Джейн, вродливіша, ніж будь-коли, проте сині очі її сліпили надто яскравим блиском, А щоки вкривав хворобливий рум'янець. Крім того, вона дуже схудла. Руки, що тримали збірник церковних гімнів, були такі тонкі, що здавалися майже прозорими. «Рубі Джелліс хвора?» – запитала Ен вертаючись із церкви додому разом з пані Лінд. «Рубі Джеліс помирає від скоротечних суход», – просто відказала пані Лінд. «Усі це знають, окрім неї та її рідних. Вони цього і не хочуть знати. Коли запитати в них, то Рубі цілком здорова. У школі працювати вона не може, відколи взимку кашляла кров'ю, але каже, що восени знов піде вчителювати» подала заяву до вайсенської школи. У могилі вже спочине сердешна до осені, будь певна. Ен слухала мовчки, вражена. Рубі Джиліс, її шкільна подруга, помирає? Невже таке можливо? Звісно, останніми роками їхні шляхи розійшлися, та все ж не згасла давня приязнь. І Ен відчула це, коли сумна звістка Пекучим болем озвалася їй у серці. Рубі – чарівна весела пустунка Рубі. Неможливо було пов'язати думку про неї із чимось таким, як смерть. Щойно після церкви вона сердечно привітала Ен і запросила наступного ж дня до себе в гості. «У вьторки середовечері мене не буде вдома», багатозначно шепнула Рубі. «Сперше їду на концерт до Кармуді. А тоді ще на вечірку до Сенс. Зі мною буде Герб Спенсер. Це мій останній кавалер. Приходь завтра неодмінно. Я до смерті хочу поговорити з тобою і почути все-все про твоє Редмінське життя. Енн розуміла, що насправді Рубі хоче похвалитися новими жертвами своїх чарів. Проте обіцяла зайти. Діана зголосилася піти із нею. «Я давно вже хотіла зайти до Рубі», – пояснила вона наступного вечора, коли вдвох із Н вони вийшли з зелених дахів, але не могла йти сама. Це так жахливо, слухати, як Рубі без щебече і вдає, наче з неї все добре, хоч ані слова не може проказати, не закашлявшись. Вона так розпачливо хоче жити, але, кажуть, шансів у неї жодних. Червоною дорогою дівчата мовчки йшли в сутінках. Високо в кронах дерев співали вечірню осану вільшинки, і золотисте повітря повнилося їхніми радісними голосами. Срібні трелі жабячих флейт ширилися з надбуліт і ставків, де вже пробуджувалася до життя сім'я, напоїне дощами і сонячним світлом. У повітрі розливався солодкий, живий і п'янкий аромат малини. Білі тумани. Розгорталися над мовчазними долинами, а обабіч стежок Мерехтіли блакитні сірочки фіалок. Як гарно, сказала Діана, дивися, Ен, здається, що там теж є земля. Отой довгий край близькової хмари це берег, а за ним небо ясне і золоте, наче море. Я так би хотіла попливти туди в місячному човнику, про який написав колись у творі Пол, пам'ятаєш? Відповіла Енн, виринаючи із замрії. «Як ти гадаєш, Діано, ми знайшли б там наші минулі дні, усі ті давні квітучі весни, ті квіти, що бачив там пол, чи тож не троянди, які цвіли колись і для нас?» «Не каже так», – вирікнула Діана. «Бо мені здається, що ми старі баби, для яких усе в житті проминуло. Мені самі так здається, відколи я... Почула про бідулаш на Рубі», – відповіла Ен. «Якщо правда, що вона помирає, то і решта сумних речей теж можуть бути правдою». «Ти ж не будеш проти, якщо ми на хвильку забіжимо до Елайші Райте? запитала Діана. Мама просила віднести тітці Атосі цей глечик із варенням. «А хто ця тітка Атоса? Хіба ти не чула? Дова Семсона Коутса зі Спенсервейла». А тіткою вона доводиться дружині пана Райта і татові. Узимку помер її чоловік. Вона лишилася самотня і зовсім без грошей. Тож Райта взяла її до себе. Мама вважала, що її годилося б запросити до нас. Але тато заявив, що в однім домі з тіткою Атосою ні за що не житиме. «Вона така бридка?» – неуважно запитала Ен. «Ти спогнеш, яка вона?» Ще доки ми встигнемо звідти втекти, багатозначно відповіла Діана. Тато каже, що лице в неї мов сокира, бо так само розтинає повітря, а язик іще гостріший. Був пізній вечір. Проте тітка Атоса сиділа на кухні в будинку райтів і різала картоплю для висаджування. На ній був старий полиняний халат. сиве волосся розкушлалося і стреміло на всі біч. Тітка Атоса не любила, коли її заставали начопарою, тому злостивості на припоні не тримала. «То ви і є, Ен, Шерлі?» – запитала вона, коли Діана відрекомендувала їй Ен. «Так, я про вас дещо чула». Тон її свідчив про те, що вона не чула нічого доброго. «Пані Ендрюс мені казала, що ви повернулися додому. Вона запевняє, будь ви посправнішили». Певна річ – Тітка Атоса вважала, що у вроді Енн є ще безліч вад. Вона ні на мить не покинула різати картоплю. І робила це дедалі енергійніше. «Вас, певне, і припрошувати сісти не варто», – дошкульно заважила тітка Атоса. «Звісно, для вас тут нічого цікавого немає. Усі пішли». «Це вам від мами. Лече кривеневого варення», – чемно відповіла Діана. «Вона зварила його нині». І подумала, що вам смакуватиме. «Дякую», – скривилася тітка Атоса. «Хоча у твоєї матері варення засолодкі. Я ніколи їх не любила». «Ну, та може, і скуштую». «Апетит у мене цієї весни нікудишній. І здоров'я кепське», – натхненно вела далі тітка Атоса. «Але я тримаюся. Ті, хто не працює, тут не потрібні. Чи не могли б ви віднести це варення до комори, якщо то буде для вас не за великий клопіт?» «Я не маю часу. Мушу покінчити із цією картоплею нині ж». «Ви, такі дами, цього, певне, у житті не робили, щоб ручок не закаляти». «Я завжди різала картоплю до висадження, поки ми не здали своєї ферми в оренду», – усміхнулася Ен. «А я й досі ріжу», – засміялася Діана. «Минулого тижня три дні над картоплею ниділа. Хоча, звісно…» – лукаво докинула вона. «Упісля того змащувала пальці лимонним соком». І на ніч одягала рукавички. Мабуть, надибала це в одному з тих дурних журналів, яких ти аж забагато читаєш, пирхнула тітка Атоса. Дивно, що мати тобі дозволяє. Ну, та вона тебе віддавна розпестила. Коли Джордж побрався з нею, ми всі казали, що вона не буде йому доброю жінкою. І тітка Атоса тяжко зітхнула. Так, мов би, всі її найчорніші побоювання щодо шлюбу Джорджа Барі, справдилися цілковито, і невтішно. «Уже йдете?» – запитала вона, коли дівчата підвелися. «Звісно, що то вам за радість деревенити за старою бабою. Шкода, що хлопців немає вдома». «Ми хотіли ще забігти до Рубі Джеліс, пояснила Діана. «Еге ж, вам осяка відмовка згодиться», люб'язно підтакнула тітка Атоса. «Забігли, вибігли і не привіталися, як слід. То вас, певно, цього вчать по коледжах». А з Рубі Джиллі тепер не знатися. Лікарі кажуть, що сухоти – страх, які чіпкі. Я знала, що Рубі неминуче схопить якусь заразу, вештаючись восени без діла в тому Бостоні. До таких непосідючих завжди щось прилипає. Ті, хто нікуди не їсть, часом теж хворіють. А іноді навіть умирають, серйозно заперечила Діана. Тоді вони, бодай, не мають у цьому провини, переможно відказала тітка Отоса. «Діано, кажуть, у тебе весілля в черні? «Це лише балачки», – заширілася Діана. «То ти не зволікай», – значу, що показала тітка Атоса. «Ти скоро і з'яв'яниш. Усе, що в тебе є, це кучері і гарненьке личко. А всі райте такі від рогони. Вам же, пану Шерлі, слід носити капелюха. У вас непристойно веснянкуватий ніс. І, боже милий, які руді коси!» Ну, та всі ми такі, якими сторив нас Господь. Моє шанування Марілі Кадберт. Вона жодного разу не зайшла до мене, відколи я оселилася в Еймолі, та певне мені нарікати годі. Кадберти завжди кирпу звикли гнути. ж жахлива жінка, задихано проказала Діана, тікаючи стеженою разом із Ен. Вона гірше за пану Елізу Ендрюс, відповіла Ен. Але ти подумай, Усе життя прожити з іменем Атоса. Хіба тут важко стати дошкільним і злим? Їй варто було б уявити, що її звуть корделією. Я думаю, їй це могло б зарадити. Принаймні, мене це рятувало, тоді, коли я ще не любила імені Ен. «Джозі Пай, коли стане доросла, буде саме така», – мовила Діана. Джозіна мати і тітка Атоса – дворідні сестри. «Ох, я рада, що вже все скінчилося». Вона така злюча і завжди все поверне лихим боком. Тато розповідає про неї одну кумедну історію якось у них у Спенсервейлі був пастор, дуже добрий і побожний, але глуховатий. Звичайної розмови він майже ніколи не чув. А щонеділі в церкві провадилися молитовні зібрання, де всі присутні по черзі підводилися і проказували молитву чи котрийсь. Із біблійних віршів. І от одного вечора підхопилася тітка Атоса. Вона почала не молитися чи проповідувати, а ганити кожного, хто був у церкві, усіх називаючи по імені, переповідаючи всі їхні вчинки і провини. І так пригадала усі сварки і плітки за минулі 10 років. Кінець кінцем вона заявила, що ціла та церква в Горопашному Спансервелі її бридка – що більше ніколи вона не переступить її порогу і сподівається, що найтяжча кара спіткає кожного з її пастви. Тоді нарешті задихалася і сіла. А пастор, який не чув ні словечка з її промови, сказав дуже урочисто. Амінь! Нехай зглянеться Господь усемогутній на молитву нашої сестри! Шкода, що ти не чула, як тато це розповідає. До речі, про оповідання Діана довірливо проказала Енн. Знаєш, я віднедавна і собі думаю, що могла б написати дещо. Таке, щоб годилося для друку. А вже ж могла б, відповіла Діана, щойно осягнула цю дивовижну звістку. Колись ти писала чудові оповідання в нашому літературному клубі. Ні, я не про такі оповідання кажу, усміхнулася Ен. Але що більше думаю про це, то страшніше і намагатися. Бо якщо оповідання відхилять, це буде так принесливо. Прісила казала, що всі оповідання пані Морган спершу відхиляла, але і з твоїм такого не станеться, бо, схоже, що тепер редактори мають більше здорового глузду. Маргарет Бертон, одна з редмонських третьокурсниць, узимку теж написала оповідання, яке вийшло друком у журналі Канадська жінка. Я впевнена, що зможу написати щонайменше так само добре. Ти теж надішлеш своє оповідання до канадської жінки? Хочу спершу запропонувати його більшим журналам. Та все залежить від того, яке оповідання я напишу. А про що воно буде? Я ще не знаю. Спочатку треба вигадати добрий сюжет. Мені здається, для редактора це найважливіше. А я поки що вигадала тільки ім'я для героїні. Її зватимуть Ейверіл Лестер. Гарно, правда? «Тільки не кажи про це нікому, Діано. Я розповіла тобі єдині, і ще пан Новій Хоча йому така ідея не сподобалася. Він сказав, що в наші часи і без того забагато маячні надруковано. І після цілого року в коледжі він сподівався від мене більшого. «Та що там пан Гаррісон у цьому тямить?» – зневажливо пирхнула Діана. Будинок Джилісів був повен світла та гостей. Із протилежних кутків вітальні Галипили один на одного Леонард Кімбл зі Спенсервейла та Морган Белл із Кармоді. Було поміж товариства і кілька веселих шпавих дівчат. Рубі була в білому платі, щоки її яскріли рум'янцем, очі блищали. Вона невпинно щебетала і сміялася. А коли інші дівчата пішли, повела Енна гору, щоб похвалитися новими сукнями. І ще буде блакитна шовкова, хоч і занадто цупкаля, ля літа. Наситиму її усини. А ти знаєш, що я збираюся вчителювати у Вецінській школі? Як тобі подобається, мій капелюшок? Такий гарненький був на тобі очора в церкві, але я сама люблю яскравіше. А ти бачила тих двох кумедних хлопців там унизу? Кожен заповзявся пересидіти іншого. Та жоден із них мене ні трошечки не цікавить. Мені подобається герб Спенсер. Часом я думаю, що він і є саме той. Озимку, я вважала, що мій принц то вчитель зі Спенсер Вейла, та де потім дещо про нього дізналася і змінила думку. Коли я йому відмовила, він замалив не божеволів. Шкода, що ці двоє прийшли сьогодні. Я так хотіла поговорити з тобою, Ен, і стільки всього тобі розповісти, ми ж завжди були добрими подругами, правда? І безтурботно сміючись, Рубі обійняла Ен за стан. На мить їхні погляди зустрілися. і за блиском очей Рубі, Ен побачила щось таке, від чого боляче стиснулося її серце. Приходь частіше, Ен, прошепотіла Рубі, і приходь сама, ти мені потрібна. Чи добре ти почуваєшся, Рубі? Я а вже ж добре, ніколи в житті не почувалася краще. Звісно, та кровотеча взимку трохи підточила мої сили, та поглянь тепер на мій рум'янець, адже я зовсім не схожа на хвору. Голос Рубі звучав майже різко. Вона, мов би ображена, відсмикнула руку сталії Н і кинулася вниз, де поринула у веселе під'юджування двох своїх кавалерів. Тож Н та Діана відчули себе зайвами і собі невдовзі пішли. Розстіл дванадцятий Окута Ейваріл «Про що ти думаєш, Ен? Двоє дівчат блокали надвечір у чарівній долині побіля струмка Понад водою гойдалися стебла папороті Зеленіла молода травичка і дикі груші розгорнули білі духмяні шатра Ен зі щасливим зітханням виронула із замрії Обмірковує своє оповідання «А ти вже почала писати?» Вигукнула Діана, ураз спалахнувши цікавістю Так, написала хіба кілька сторінок Та загалом усе вже добре продумала Мусила довго вигадувати сюжет Бо жоден не здавався мені підхожим для героїні на ім'я Ейверіл. Хіба ти не могла вибрати інше ім'я? Ні, це було неможливо Я намагалася, та виходило не краще, аніж спробувати змінити ім'я тобі Ейверіл стала для мене такою реальною, що як би інакше я не хотіла її назвати, все одно думала про неї, як про Ейверіл. Але врешті-решт я таки вигадала сюжет, що її пасуватиме. І тоді почалися радісні муки вибору імен для решта персонажів. Ти не уявляєш, як це може захопити. Я лежала без сну годинами і вигадувала імена. Головного героя зватимуть Персиваль, Дальрімпул. «Ти вже назвала усіх персонажів?» – зажурилася Діана. «Якщо ні, то, може, дозволиш мені назвати одного єдиного, хоч найдрібнішого. Тоді я почуватимуся так, мовби би й сама теж допомагала тобі писати». «Можеш назвати малого наймата Лестерів», – поступилася Н. «Це другорядний персонаж, але він єдиний, хто ще й досі лишився без імені». «Назви його...» Реймонд Фітсосборн. Запропонувала Діана, у пам'яті котрої зберігалися ще багатько подібних імен від часів існування літературного клубу, до якого в шкільні роки належали вони з Ен, а також Рубі Джилліс та Джейн Ендрюс. Ен із сумнівом похитала головою. «Боюся, Діану, для наймата це ім'я буде занадто аристократичне». Я не можу уявити, як Фіцосборн закладатиме корму свиням. Чи збиратиме тріски для груби. А ти? Діана не розуміла, чому, коли ви вже маєте уяву, не можна її аж настільки напружити. Та Н було певно відніше, тож Горопашного наймета охрестили Робертом Реєм, щоб принагідно назвати його Бобі. Як ти гадаєш, скільки тобі заплатять? поцікавилася Діана. Та Ен про це зовсім не думала. Вона прагнула слави, а не грошей. І літературні її мрії були ще не заплямовані корисловою, срібнолюбною жадобою. «Ти ж даси мені почитати, правда?» прохально запитала Діана. «Коли закінчу, я прочитаю оповідання тобі і панові Гаррісону, і чекатиму від вас суворої критики» а більше жодна душа не побачить його аж до самісінької публікації. А яким ти хочеш зробити закінчення? Щасливим чи ні? Я ще не знаю. Хотілося б зробити нещасливим, бо так буде незмірно романтичніше. Але редактори, здається, упереджені щодо сумних закінчень. Професор Гамільтон сказав нам якось, що нікому, крім геніїв, не варто і намагатися писати оповідання з нещасливим кінцем. А я, скромно підсумувала Енн, зовсім не геній. Я більше люблю щасливі закінчення. Напиши, щоб він побрався з нею, відповіла Діана, котра надто після заручень із Фредом вважала, що саме так мусить завершуватися кожна історія. Хіба ти не любиш поплакати над оповіданням? Люблю, тільки посередині. А кінець мусить бути щасливим. «У моєму оповіданні має бути хоч одна жаліслива сцена», – замислено проказала Ен. «Може, нехай Роберт Рей постраждає внаслідок нещасного випадку?» «І тоді я напишу сцену смерті». «Не смій убивати Бобі», – засміялася її Анна. «Він мій, і я хочу, щоб він був живий-здоровий. і Коли треба, то вбий когось іншого». Упродовж наступних двох тижнів, залежно від настрою, Енн тішилася своїми літературними вправами, а чи то скніла над ними. Часом вона раділа новим блискучим думкам, часом гнівалася, що котрийсь упертий персонаж поводився не так, як належить. Діана не могла цього збагнути. «Змусь їх поводитися так, як ти хочеш», – казала вона. «Не можу», – підклився Енн. Ейверіл, така свавільна героїня! Вона каже і робить зовсім не те, чого я від неї сподівалася». І тоді виявляється, що все оповідання зіпсоване, тож доводиться переписувати його спочатку. Проте кінець кінцем оповідання було завершене, і Енн прочитала його Діані під склепінням своєї кімнатки на піддаші. Вона таки зуміла написати жалісливе сцену, зберігши життя Роберту Вірею. І тепер, читаючи, раз по раз уважно поглядала на Діану. Діана сягнула висот розуміння і плакала належним чином. Проте, коли оповідання добігло кінця, вигляд у неї був розчарований. «За що ти вбила Моріса до докірливо запитала вона. «Це ж негативний персонаж», – обурилася Енн. «Я мусила його покарати». «А мені він найбільше сподобався», – відказала нерозважлива Діана. «Ні, він мертвий і лишиться мертвим». Ображено мовила Н. Якби він не загинув, то продовжував би стати Айваріл та Персивалю. Так, але ти могла б його перевиховати. Це було б неромантично. Та й оповідання тоді вийшло б занадто довго. Ну, то все одно дуже гарно вдалося. І я певна, що колись воно тебе прославить. А назву ти вже придумала? О, так, придумала вже давно. Я назву його «Покута Айваріл». «Гарно, правда? Так пишно звучить. А тепер скажи мені відверто, Діана. Ти бачиш якісь хиби в моєму оповіданні?» «Ну...» – завагалася Діана. «Той епізод, де Ейверіл пече пиріг, здається мені недостатньо романтичним для такої історії. Бо ж пороги пекти кожен може. А я вважаю, що романтичні героїні взагалі не повинні куховарити». Та це ж гумористичний епізод, і в оповіданні він один з найкращих, заперечила Ен, і можна з пеністю твердити, що то була щира правда. Діана обачно втрималася від подальшої критики, проте пан Гаррісон виявився невблаганним судею. Передусім він заявив Ен, що в її оповіданні забагато описів Викинь усі ці барвисті місця, безжально мовив він. Ен сумовито відчула, що пан Гаррісон має рацію. І змусила себе викинути з оповідання більшість милих серцю описів. Хоч його і знадобилося переписувати тричі. Доки вибагливий пан Гаррісон нарешті лишився задоволений. «Я викинула всі описи, крім заходу сонця», сказала вона згоду. «Його я просто мусила залишити. Він був найкращий з усіх». «Він не має нічого спільного із сюжетом», заперечив пан Гаррісон та й невіщо було писати про заможних Городян. Що ти про них знаєш? Краще перенести дію до Ейвеллі, змінивши назву, певна річ. Бо пані Рейчел Лінд тут такий вирішить, що ти зробила головною героїні саме її. Нізащо, за що», – відповіла Ен. Ейвеллі – найкраще місце у світі, та все ж недостатньо романтичне для таких історій. Насміліся вважати, що романтичні пригоди стаються і в Ейвеллі як і трагедії, зрештою», – сухо відказав пан Гаррісон. «Та все одно твої герої не схожі на справжніх людей. Вони забагато базікають і надто пишно висловлюються. Там є в тебе місце, де той хлопчина Дель Рімпел цілих дві сторінки торохкоче, коче, а дівчині і словечка надає проказати. У справжньому житті вона б йому швиденько гарбуза дала». «Я в це не вірю», – рішуче заперечила Енн. Потай вона була щиро впевнена, що таке гарне поетичне освідчення зворушило б серце будь-якої дівчини. І як жахливо було почути, що Ейверіл, статечна і вишукана Ейверіл, дала комусь гарбуза. Ейверіл відхиляла залицяння своїх кавалерів. «Гай там як?» – нещадно підсумував пан Гаррісон. «А я не розумію, чого вона не вийшла за Моріса Леннокса. Він був далеко більш підхожим чоловіком, аніж той другий». Моріс чинив кепсько, та все ж робив хоч щось. А Персиваль і часу ні на що не мав, хіба нюні розпускати. Нюні розпускати? Це було ще гірше, ніж дати гарбуза. Моріс Ленокс – негативний персонаж, гнівно відказала Ен. І я не розумію, чому він усім подобається більше за Персиваля. Персиваль занадто хороший, аж дратує. Коли писатимеш наступне оповідання – «Додай героєві хоч іскорку людської душі!» Ейверіл не могла вийти за Моріса. Він був поганою людиною. Вона б його виправила. Бо чоловіка можна виправити, коли він не тюхтій. Ну, та мушу визнати, оповідання не зле, навіть цікаве. Хочете ще й замолодалі доброго писання. почекай років десять. Отож, Ен вирішила, що коли і напише наступне оповідання – то нікому його показувати не буде. Надто вже нищівною виявилася критика. Вона не читала свого твору Гілбертові, хоч і розповіла про нього. Якщо оповідання мені добре вдалося, ти побачиш його в журналі Гілберта. А якщо ні, його не побачить ніхто і ніколи. Маріла нічого не знала про літературні вправи своєї вихованки. Уяви, Яві Н. уже бачила, як читатиме Марілі оповідання із журналу, Чутиме від неї компліменти, бо ж усе можливо в уявнім світі. А тоді переможно оголосить, що це її оповідання. І от настав день, коли Н понесла на пошту великий пухкий конверт, адресований із розкішною самовпевненістю, молодості і недосвідченості, редакторові найбільшого з великих журналів. Діана хвилювалася не менше за саму Н. Як ти гадаєш, коли тобі надішлють відповідь? — запитала вона. — Щонайбільше за два тижні. Ох, яка я ж буду рада і горда, якщо його приймуть. А вже ж приймуть, і неодмінно попросять надіслати ще. Колись ти станеш знаменитою, як пані Морган, і я так пишатимуся, що знайома з тобою, Ен. Відповіла Діана, котра, принаймні, володіла безцінним умінням щиро захоплюватися талантами і чеснотами своїх друзів. Минув тиждень райдужних мрій та потім надійшла гірка мить пробудження. Якось надвечір Діана застала Н у кімнатці на піддащі, підозріло червоними очима. На столі перед нею лежав конверт і зіжмаканий рукопис. Н, невже оповідання відхилили?» – недовірливо скрикнула Діана. «Так», – коротко відповіла Н. «Той редактор певний здорів. Які він надав дав тобі пояснення?» Жодних пояснень. Просто вклав картку з підписом, що оповідання не годиться до публікації. «Я завжди було невисокої думки про цей журнал», палко відказала Діана. «Оповідання в ньому і наполовину не такі цікаві, як у канадській жінці. Хоч і коштує він набагато більше». «Мабуть, той редактор просто упереджений до кожного, хто не Янкі». «Не журися, Енн, згадай, що всі оповідання пані Морган – Спершу теж відхиляли. Надішло його до канадської жінки. Мабуть, так я й зроблю, помало втішаючись, мовила Ен. І якщо його надрукують, надішлю примірник тому американському редактору. А Захід сонця таки викину. Мені здається, пан Гаррісон слушно радить. Захід сонця був безжально викреслений, та навіть, попри це героїчне каліцтво, редактор канадської жінки. Повернув оповідання так швидко, що розгнівана Діана присяглася більше ніколи не читати цього журналу і негайно припинити на нього передплату. Другу відмову Енн прийняла зі спокоєм зневіри. Оповідання вона замкнула у скрині, на горищі, де зберігалися старі твори учасниць літературного клубу, та спершу поступилася благанням Діани і дозволила їй переписати. Кінець моїм літературним прагненням. Мовила вона з гіркутою. Енн нічого не розповіла панові Гаррісону. Проте якось увечері він сам запитав її, чи прийняли оповідання до друку. Ні, редактор відхилив його. Просто відповіла вона. Пан Гаррісон скоса поглянув на витончений профіль зарам'янілого обличчя. Ну, я думаю, ти писатимеш далі? Підбадьорливо мовив він. Ні, більше ніколи не буде навіть намагатися. Заявила Енн, і з безнадійною рішучістю дев'ятнадцятилітньої людини, перед носом якої щойно зачинилися двері. «Я б не кидав писання зовсім», – замислено проказав пан Гаррісон. «Щось вигадував би час від часу, але редактором не набридав би. Описував би знайомих людей та місцини. І герої мої говорили би простою, звичайною мовою. Та й сонці я дозволив би сходити і сідати звичним робом». І не зіймав би галося через це. А якби писав про негативних персонажів, то давав би їм шанс виправитися саме так, Ен. Бо, хоч і є, мабуть, на світі жахливо погані люди, та їх не часто зустрінеш. Хоч пані Лінд і вважає, що всі ми споконвічні грішники. Та в більшості з нас усе ж є креплинка порядності. Пише далі, Ен. Ні. То була дурниця з мого боку навіть сподіватися на це. Коли я закінчу Редмонд, учителюватиму далі, бо вчителювати я можу, а писати – ні. Коли ти закінчиш Редмонд, саме час тобі вже буде віддаватися, сказав пан Гаррісон. Я не прихильник того, щоб довго зволікати зі шлюбом, як це було зі мною. Ен підвелася і рушила додому. Часом пан Гаррісон ставав просто нестерпний. Дати гарбуза, нюні розпускати, віддаватися, фе. Розділ 13. Дорога зрадливих Деві і Дора збиралися до недільної школи. Ішли вони, як то зрідка траплялися, самі, бо ж пані Лінд, котра завжди їх супроводила, вибухнула гомілку, і того дня лишалася вдома. Представляти сім'ю в церкві також належало двійнятам, оскільки Енн напередодні поїхала в гості до друзів у Кармоді, а Маріло мучив головний біль. Деві поволі спустився сходами вниз. Дора, яку вже обрала і зачесала пані Лінд, чекала на нього в передпокої. Деві вмивався і одягався сам. У кишені в нього лежала центова монета на пожертву недільній школі і п'ятицентова на церковну пожертву. В одній руці хлопчик мав Біблію, в іншій – підручник недільної школи. Він добре знав урок, питання з катехизісу і вірш зі Святого Письма. Бо ж хіба не вчив усього того ще минулої неділі по обіді на кухні під суворим наглядом пані Лінд? Отож, настрій у Деві мав би бути щонайпогідніший. А втім, попри вивчений урок і катахизіс, у душі він скидався радше на хижого вовка. Забачивши Деві, із кухні, накульгуючи, вийшла пані Лінд. Ти чистий? суворо запитала вона. Так, усе, що видно, чисте, захвало відказав набурмосений Деві. Пані Рейчел зітхнула. Вона мала недобрі сумніви, що души та вух Деві. Проте знала, що коли взятися самій оглядати хлопця, він найпевніше завдасть ноги на плечі, а здоганяти його нині вона була неспроможна. «Ну то будьте чемні», – застерегла вона дітлахів. «Не ходіть по куряві, на ганку не спиняйтеся побазікати з іншими дітьми, не крутіться на лавах, не забудьте вірша зі святого письма, не забудьте віддати гроші на пожертви і глядіть, не загубіть їх». Під час молитви не шепучіться і уважно слухайте проповідь. Даві не принизив себе відповіді. Він гордо простував стежиною, за ним сумирно дріботіла Дора. У душі його вирував гнів. Він зазнав, чи то лише думав, що зазнав, багать лиха від рук та язика пані Лінд, відколи вона оселилася в зелених дахах. Бо ж пані Лінд, не могла жити в однім домі з будь-ким. Байдуже! Дев'ять років було йому, чи дев'яносто, не намагаючись виховати його, як належить. Щойно напередодні їй удалося переконати Маріло заборонити Деві рибалити з дітьми коттанів. Через те Деві і дотепер прискав гнівом. Щойно двійнята вийшла на битий шлях, Деві зупинився і скорчив таку люту гримасу, аж навіть Дора, яка добре знала все розмаїття братових талантів у цій сфері, злякалася, що лице в нього так і лишиться до віку перекошене. «Чорти б її взяли!» – палко вигукнув Деві. «О, Деві, не лайся!» – заскинула на жаха Надора. «Чорти взяли, це не лайка, тобто не справжня лайка, а коли і справжня, то мені байдуже!» – безжурно відказав Деві. Якщо вже кажеш багані слова, то не роби цього хоч у неділю, благала Дора. І хай від покаяння Деві був безмірно далекий, усе ж поте він відчував, що, мабуть, переступив межу гріха. Я придумаю свою власну лайку, заявив він. Господь покарає тебе за це, суворо відповіла сестра. Тоді я вважаю, що Господь – це старий злостивий бепст, правив своєї Деві. «Хіба він не знає, як треба часом людині дати вихід своїм почуттям?» «Деві!» – скрикнула Дора. Вона чекала, що брата негайно поб'є грім, але нічого не сталося. «І взагалі я більше терпітиму наказу пані Лінд», – затявся Деві. Ен і Маріла можуть мені вказувати, а вона ні. І я робитиму все, що вона забороняє. От побачиш». І в похмурому, впертому мовчанні Попід нажаханим поглядом Дори він зійшов із травянистого узбіччя прямісеньку м'яку глибочасну куряву, що її утворили на дорозі чотири спекотних посушливих тижні. І закрокував по ній, дошкульно човгаючи ногами, поки його не огорнула велетенська хмара пилюки. «Це тільки початок», – урочисто оголосив Деві. «Я ще стоятиму на ганку довго-довго», і базікатимусь усіма, з ким тільки можу. І крутитимось, шепотітимось, і скажу, що не знаю вірша. І ще візьму, і просто зараз викину всі гроші на пожертви. І він зловтішно шпурнув обидві монети за паркан ферми Барі. Це диявло тебе підборив до Кірлова Мауладора. Ні, Геніно відказав Деві, це я сам собі вирішив. І я ще придумав, і я взагалі не піду, ні до недільної школи, ні до церкви. Я піду гратися з котонами. Вони мені вчора сказали, що теж не підуть до недільної школи, бо їхня мама кудись поїхала, і тепер ніхто їх не змусить. Ходімо, Доро, побавимось. Я не хочу, запротестувала Дора. Підеш, відповів Деві, бо я розкажу Марілі, що Френк Белл поцілував тебе в понеділок у школі. Що ж я могла вдіяти? Я не знала, що він хоче мене поцілувати, запхинькаладора криваючись пекучим рум'янцем. Але ти не дала йому ляпаса і навіть зовсім мені трохи не розсердилася, мовив Деві. І це я також розкажу, якщо не підеш зі мною. Ходімо коротшим шляхом, через поле. Я боюся тих корів, заперечила сердечна Дора, сподіваючись хоч так утекти. І чого б то ти боялася корів? пирхнув Деві. Ти ж старша за них обох. Але вони більші за мене, відповіла Дора. «Та що вони тобі зроблять? Ходімо!» «Ну от і чудово. Коли я виросту, то взагалі не ходитиму до церкви. Я й сам зможу потрапити на небеса. Ти потрапиш у геть інше місце, якщо порушиш день в суботній», – тужливо бурмотіла Дора, плентуючись за ним проти власної волі. Проте цього Деві не боявся. Поки що. Пекло було так далеко, а радість від риболовлі з малими коттанами так близько. Якби ж то ще Дора не була така тютя. Вона раз по раз оглядалася назад і здавалося могла миті заплакати. А це псувало хлопчині всю забаву. Цур їм тим дівчатам. Цього разу Дейві не згадав чертів навіть подумки. Він не картався поки що тим, що зробив це одного разу, та все ж вирішив не спокушати незвіданих сил у друге протягом дня. Малі Коттони, що гралися на задньому дворі своєї ферми, привітали Деві радісними вигуками. Піт, Томі, Адольфус та Мірабел Коттон були вдома самі. Мати та старші сестри поїхали. Дора тішилася, що, бодай, Мірабел була вдома, тож їй не доведеться бути єдиною дівчинкою в хлопчачому товаристві. Утім, Мірабел і сама була, мов хлопчисько, галаслива, засмагла і збитошна. Але вона принаймні носила спідниці. "Ми прийшли рибалити", оголосив Деві. "Ура!", закричала коттони і кинулася купати черв'яків. Попереду мчала Мірабель із бляшанкою в руках. Дорі хотілося сісти і розплакатися. І чого тільки той гидкий Френк Бел надумав її цілувати? Тепер через нього вона не могла покинути Деві і піти до улюбленої недільної школи. Звісно ж, вона не насмілилася рибалити на ставку, де їх могли би побачити емолійці, ідучи на службу до церкви. Мусила сховатися понад струмком у лісі за фермою котонів. Утім, він аж кишів форелю, і всі вони причудово розважилися, принаймні котони, та і деві, здавалося, теж. Він обачно розувся і стягнув з ніг панчохи, а в котона позичив старий засмальцьований костюм. У такому вбранні можна було не боятися лісової грязюки і буліт. Дора, натомість, була явно і відверто нещасна. Вона за зарештою від затоки до затоки, притискаючи до грудей свою біблію та підручник і з тяжким серцем згадуючи свій улюблений клас, де мала б сидіти в цю хвилину перед учителькою, яку вона обожнювала. Але вона – ось дички. Блукає лісом із цими напівдикими коттонами, стараючись не примочити ніг, не забруднити і не порвати гарненького білого платячка. Міра була запропонувала була позичити їй фартуха, та Дора презирливо відмовилася від такої ласки. Риба йшла добре, як то завжди буває в неділю. За годину малі грішники наловили її аж задосить, і повернулися додому на превелике полегшення Дори. Вона гордовито сиділа на клітці для корей, доки решта із криками і гігутінням бавилася на подвір'я у квача, опісля чого витрилася на дах свинарника і повидряпували свої ініціали на гребені. Невдовзі плаский дах пташника і копиця соломи попід ним надихнули деві на нову забаву. Отож наступні півгодини вони провели раз по раз вилазячи на дах і з вереском кидаючись із нього в солому Та навіть греховним радощам неодмінно мусить настати кінець Зачувши грюкіт куліс із мосту понад ставком Девість зрозумів, що їм час вертатися Він скинув засмальцьований костюм Томі Перебрався у власний одяг І зітхнувши, віддав котонам волосінь із зналовленою рибою Про те, щоб забрати її з собою, не могло бути і мови «Хіба не весело було?» – виключно запитав він, тюпаючи полем униз із пагорба разом з Дорою. «Мені не було», – просто відповіла Дора. «І я не вірю, що тобі було весело». «Насправді весело», – додала вона з раптовою проникливістю, зовсім їй невластивою. «Було», – крикнув Деві, проте в голосі його аж надто сильно броніла умисна зухвалість. «А тобі, звісно, річ не було, коли сиділа весь день, як...» Як осел. «Я не збираюся дружити з погорливо мовила Дора. «А мені вони подобаються», – відповів Деві. «І живеться їм краще, ніж нам. Роблять собі, що заманеться, і кажуть перед усіма, що хочуть. Я теж буду такий, як вони». «Є багато такого, чого ти перед усіма не скажеш», – заперечила Дора. «Немає такого». «Є. От, наприклад, – серйозно правила своєї Дора – ти скажеш у присутності пастора слово «котяра»? Це був переконливий аргумент. Деві виявився, не готовий розглядати такий конкретний приклад права на вільне висловлення. Та в суперечці з Дорою про послідовність можна було не дбати. Звісно, ні, сертитово знав він. «Котяра – це не святе слово, і я ніколи не сказав би його присутності пастора». «А як б довелося?» – наполягала Дора. Я сказав би котик, відповів Деві. Я думаю, котик Меркотик буде чимніше, замислила Сидора. Ти думаєш, зневажливо порихнув Деві. І все ж йому було мулько, хоч він радше помер би, ніж зізнався в цьому дорі. Тепер, коли здиміла п'янка радість недозволених забав, розпочалися цілющі муки каяття. Мабуть, краще було б таки піти до недільної школи і до церкви. Звісно, пані Лінд була сувора, та в коморі в неї завжди стояло смачнюче печиво, і вона була зовсім-зовсім нежадібна. Тут, у цю непогідну мить, Деві згадав, що коли минулого тижня він подер свої нові шкільні штани, пані Лінд узяла їх і залатала, і навіть ні словом не прохопилася про це Марілі. Проте, чаша злочинів Деві була ще неповна. Йому тільки належало дізнатися, що один гріх неминуче тягне за собою інший, щоб проховати у ту найпершу провину. Обідала двінята з пані Лінд, котра перед усім запитала в Деві, «Чи всі діти із твого класу були в недільній школі?» «Так, пані», – відповів Деві, насило силу проковтнувши шматок. «Всі, крім, крім одного. Ти читав катехизіст та вірш зі святого письма?» «Так, пані». «А гроші на пожертву віддав?» Так, пані. Пані Макфарсон була нині в церкві? Не знаю. Бодай тут сказав правду, подумав Горопашний Деві. Чи було оголошено про наступні збори спільноти милосердя? Так, пані, здушно проказав Деві. А про молитовне зібрання? Я... я не знаю. Мусиш знати. У церкві треба слухати уважніше. Який текст із Біблії зачитував для проповіді пан Гарві? Деві розпачливо відхилив воду із чашки, проковтнувши разом із нею останні докори сумління. І жваво проказав вірш зі святого письма, який вивчив кілька тижнів тому. На щастя, пані Лінд більше його не розпитувала. Проте радості від обіду Деві не відчув. І подужав з'їсти лише одну порцію пудингу. «Що з тобою?» – запитала небезпідставно здивована пані Лінд. «Ти захворів?» «Ні», – промиврав Деві. «Який ти блідий! Краще на не виходь на сонце!» – застерегла пані Лінд. «Знаєш, скільки разів ти не брехав пані Лінд?» – докірливо запитала Дора. Коли по обіді вони лишилися самі. Деві зиркну на неї розпачливо і люто. «Не знаю і знати не хочу», – мовив він. «А ти, Доро, не кажи нікому!» І сердечний Деві рушив до таємної схованки за дровітнею, щоб там поринути в роздуми про дорогу зрадливих. Коли Ен повернулася додому, зелені дахи стояли темні і мовчазні. Вона швидко вляглася, бо дуже втомилася, і хотіла спати. Минулого тижня в Еймелі відбулося кілька веселих вечірок, що тривали допізна. Ледь опустивши голову на подушку, вона відчула, що засинає. Аж раптом двері тихенько причинилися, і жалісливий голос покликав. Ен на Н сіла в ліжку «Деві, це ти? Що таке?» Маленька біла постель Кинулася через усю кімнату просто до неї Н схлипнув Деві Обіймаючи її за шию «Як добре, що ти повернулася Я не міг заснути, поки не розповім Що розповіси, Який я нещасний Чому нещасний маленький? Бо я сьогодні був такий поганий, Н. Дуже-дуже поганий навіть гірший, ніж завжди. Що ти зробив? Я боюся тобі казати, бо ти розлюбиш мене, Ен, Я не можу сьогодні казати молитву. Не можу розповісти Богові, що я зробив. Мені соромно, що він знатиме. Деві, але ж він усе одно знає. Дора теж так каже. Але я сподіваюся, що він просто ще не помітив. Я хочу спершу розказати тобі. Що ти зробив, Деві? Слова линули невпаним потоком. Я не пішов до недільної школи, а пішов рибалити скотинами. І стільки набрехав пані Лінд, о, здається, півдесятка разів набрехав і, і, і, і ще сказав погане слово. Ен дуже погане слово і дуже лаявся на Бога. Запала мовченка, де він не знав, що й думати. Невже Ен така нажахана, що вже більше ніколи з ним не розмовлятиме? «Що ти зі мною зробиш, Енн?» – прошепотів він. «Нічого, маленький. Мені здається, ти вже покараний». «Ні, зі мною ще ж нічого не було. Але ж ти почувався нещасним, відколи вчинив погано, правда?» «Дуже, дуже почувався», – вирізно проказав Деві. «Це тебе карало твоє сумління. А що таке сумління? Скажи, я хочу знати. Це щось таке всередині тебе, що дошкуляє, коли ти чиниш погано. А якщо продовжуєш, воно робить тебе нещасливим. Ти це помічав? Так, але не знав, що це воно. Але краще б його не було. Тоді жилося б веселіше. А де це сумління, Енн? Скажи, я хочу знати. У животі? Ні, у тебе в душі, відповіла Енн, утішена, що в кімнаті темно. Бо ж серйозну розмову належало провадити із серйозним виразом обличчя. «Тоді позбутися його не вийде, мабуть», – дитхнув Деві. «Ен, а ти розкажеш про мене Марілі та пані Лінд?» «Ні, маленький, я нікому не скажу. Адже тобі прикро, що ти сьогодні чинив погано». «Дуже, дуже прикро. І ти більше ніколи так не робитимеш?» «Ні, але, – обачнемов Деві, – Раптом я буду по-іншому поганий. Але ти більше не будеш лихословити, прогулювати уроки в недільній школі і казати неправду, щоб приховати свої кепські вчинки. Ні, це зовсім не весело, мовив Деві. То скажи, господеві, що шкодуєш про все і попроси його простити тобі. А ти простила мені, Ен, Так, маленький. Тоді, отішився Деві, мені вже зовсім байдуже, чи простить мені Господь. Деві, о, я попрошу його простити, звісно, попрошу, швидко проказав Деві, злазячи з ліжка, переконаний із сердитого тону Н, що цього разу він таки сказав щось жахливе. Я попрошу його, звісно, Н. Боже, мені дуже шкода, що я сьогодні чинив погано, і я старатимуся по неділях бути хорошим. І прости мені, будь ласка, ось Н, я попросив. А тепер будь чимним хлопчиком. І біжа спати. Добре. І знаєш, я тепер більше не нещасний. Мені вже краще. Добра ніч, Ен. Добра Ен опустилася на подушки і зітхнула із полегкістю. Ох, як хочеться спати. Та наступної ж миті знову долонив голос Ен. Біля її ліжка стояв Деві. на силу розклепила повіки. Що таке маленький? запитала вона, що сила намагаючись приховати роздратування в голосі. Ен, а ти бачила, як пан Гаррісон уміє чверкати крізь зуби? Може, коли я буду часто вправлятися, то й сам так навчуся, га?» Ен сіла в ліжку. «Деві, кіт», – мовила вона, – «негайно йди спати. І щоб я тебе цієї ночі більше не бачила. Негайно!» Деві слухняно пішов і чемно заснув. Розділ чотирнадцятий поклик смерті. Енн сиділа з рубі в саду Джилісів. День згасав, тихо прослизаючи між дерев. Теплий вечір приносив із собою невагомий літній туман. Світ був квітучий, мов убраний у розкішні шати. Туман клобучився, і у сонних долинах, а на лісові стежки та просіки химерними візерунками лягали тіні. У полях Багаряно палали айстри. Заради того, щоб провести вечір із Рубі, Ен відмовилася від поїздки на Вайцинське узбережжя. Того літа вона провела з нею багато вечорів. Хоча щоразу й питала себе, чи є комусь від того користь. А часом поверталася додому з відчуттям, що не зможе більше прийти. Літо минало. Рубі додалі сильніше блідла. Вона відкликала заяву з весенської школи. Тато радить мені зачекати до Нового року. А вишивання, що колись вона так любила, усе частіше випадало з її квартиру.